але йшов пішки помалу, як на прогулянці. Поминув у нівермаг, кафе Чайка, піднявся сходами у скверик, де на лавках під розлогими платанами сиділи пенсіонери і молоді мами з колясками. Навколо фонтану голосували діти, полохаючи голубів. Ось і флотський бульвар із старовинними гарматами, великими якорями. Я сів на лавку і дивився, як по ряхтливому плесі Повільно снували вітрильники, мчали моторки, здіймаючи хвилю, кигічили чайки, вихоплювали з води якусь поживу. На протилежному березі погойдувались яхти, крізь листя платанів, видно було сіре приміщення водної станції і роді боки байдарок у Елінгу. Десь там майстрував мокичур, і серед підлітків крутився радутний. Як там сказав по-латині майор? Квіпро продист. Кому вигідно? А справді, кому вигідно вплутати кисюру, звинуватити його у викраденні Руслана? Хто відводив від себе підозру? Мати і батько Руслана відпадали, Шулешко і її брат теж. Макичур радутний. Але ж один і другий мали відношення до справи лише побіжне, як свідки. Коли б не дзвонив Руслан після тренування, я б теж їх підозрював. Подумав, що скорич не випадково підказав мені місце для прогулянки. Раніше він теж щось говорив про рибалок. Еге, радив поговорити з ними, а я досі. Густе відтєплотанів і плакучих верб затуляло набережну, на якій чапіли затяті рибалки. Завагався йти чи ні, а може там і останній шанс на успіх. Спустився сходами до води, і приємна прохолода огорнула мене. На сірому розпеченому бетоні сиділо густенько рибалок. Діди підстаркуваті, молодики підлітки, Натоптувати дядьку, тільнику Навіть одна жінка Огрядна В зеленій панамі І голубій сукні В кого ж спитати? І що це вирішить? Підтвердяться розповіді Радутного і Микачура Ну і можливо Хтось із рибалок бачив Як Руслан вийшов із швердбота. Втім воно й не суттєве Бо школяр після тренування Дзвонив Дзвонив і вже вкотре той дзвінок наче вимуровував переді мною стіну, об яку розбивалися всі мої припущення. Він безжально спростовував начерки моїх версій. Щоб не мучило власне сумління, я підійшов до рибалки статечного чоловіка в поношеному сірому костюмі, зазирнув у його бідончик. Там вирушилися лискучі, продовгуваті рибки. Добре клює, чомусь запобігливо запитав. До вечора насмикою на юшку, відповів не оглядаючись. «А що вона за риба?» Чоловік зиркнув здивовано, ніби я бовкнув якусь дурницю і знову п'явся поглядом у червоний поплавець. «Верховодка!» – буркнув, здогадавшись, що перед ним не віглас у рибальстві. Да це ж мати треба терпіння!» – полестив чоловікові, щоб не згасла розмова. «От так щодня!» «Ну щодня!» Іноді до зміни або після роботи. «То кнехт іночує тут», – іронічно кивнув ліворуч. «Такий затятий?» – не повірив. «Це який кнехт?» «Ону тільнику!» – і смикнув вудлище під сік верховодку. Ще кілька хвилин постояв коло нього і пішов далі. Все це робив автоматично, без належної зацікавленості, яка завжди допомагала в роботі. Придивлявся до кнехта. Кнехт. Чудне прізвище. З чого ж почати розмову? Про рибу? Знову вклипаюсь. Краще відрекомендуюсь і край. Рибалка буцматий, оцупкуватий, мов дубовий окоренок. Голова, незважаючи на спеку, не покрита. Його густий чуб від сонця і вітру нагадував просяну волоть. У коричневій лопатій руці бамбукове вудлище здавалося барбанною паличкою. Я привітався з ним. «Здоров, якщо не жартуєш», – басовито весело відказав. У нього крупне грубе лице, очі, ніс, губи і підборіддя, ніби викарбувані начерно скульптором. «Ви, товариш Кнехт», – для певності запитав. «О, Кнехт», – вигукнув і засміявся, Боцман Кнехт юнго. 42 роки». Топтав палубу, що й досі ніби гойдається під ногами земля. А зараз на пенсії безнадійно махнув рукою. Списали на берег ловити бичка. Я теж посміхнувся, перечуваючи невимушену бесіду. До того ж я ніколи не бачив живого боцмана. А я з міліції, капітан Загайгора, сказав, наче похвалився, і стало незручно. «Ти ба?» Щось вподобав мене, ваш брат, хитро прискалив око. Про хлопчину питатимеш, чи що? Я насторожився. Про хлопчину, підтвердив. А хто вас уже питав? Дивно, кого цікавила доля Руслана? Хто додумався питати рибалок? Надто професійний метод для звичайної людини. Недарма скорич радив сходити на набережну. Хтось випередив мене. Від недоброго передчуття мене аж замлоїло. Кнехт, мабуть, помітив у мені якусь зміну, бо зміряв з голови до ніг недоброзичливим поглядом. «А ну, покажи на свій документ», – вимогливо сказав. Я подав йому червону книжечку, він розгорнув її, звірив фото.